B.C. a segunda hora Tócanos conectar precisamente con, con Galicia, ¿no? A, a, al otro lado, fío telefónico, tenemos que tener a, a Xilu Simón, un nuestro correspondiente. ¡Hombre! Con, y... pero, pero primero queremos pedir aquí a nuestro presidente que las últimas informaciones con respecto a entidades. Primero, que se apunten, ¿verdad? Sí, a que... bueno, decir eso, que ya empezamos las clases, que eh. estéis todos convidados a venir a, a vernos, salir un sábado por la mañana, que tenemos los ensayos, ver no. a los rapaces cómo aprenden a bailar, a tocar... Sí. e sobre todo como facemos amigos como estamos eh. xuntos unha, unha cerveza, un viño, todos xuntos Eso, eh. que estamos os, os, os rapaces os, os fillos, os pais todos. Sí, sí. porque é algo bonito a lina entidade que, que va a salir un sado as dúas que acabamos eh, esos pais, esos nenos claro, que, inter, claro. que é claro, non que non é os rapaces por un lado e o tom e no, no, no, no, no. algo que se pode facer en familia Que o custo é moi barato Que son 60 euros o ano por familia o Está a... todo incluído ese eh, se é xubilado ou tenga mala eh, suerte de estar no, no paro pois pues Son 40 anos ou eh, euros o, me, o ano Outra cosa máis eh, que, a, que se poden utilizar os, o, os, os locais Que ten unha biblioteca Que ademais os maiores poden facer sí, curso Si, facemos ¿sí? cursos de informática Vez. para a xente maior Porque Vez. ahora, sobre todo, enseñou a pandemia Todo isto O xa facíamos de antes Pero... Claro, cada vez los bancos sabéis cómo está Es sí, más bueno. complicado, no te entienden Pues enseñamos a, a ver a cómo va el banco online A baixar las fotos del móvil a, a, sí, sí, sí. a poder desenrolarse un poquito Con la tecnología nueva claro. Sobre todo para... para para uh -huh. mayor además hay un ¿eh? que también os bueno, hables, sí, gusta y a las mujeres les gusta trompear ¿eh? sí, sí. bueno la entidad está abierta de, de, de martes a domingo con vale, la vale. eh, que ya te digo aparte de aprender a tocar a gaita a bailar tal, tenemos muchísimas bien. más cosas hacemos excursios claro que algo que es eh, Que no es para gente joven sí, nada más, sino sí, que para gente joven, para gente mayor, para gente mediana sí, claro. edad, que hacemos cosas en conjunto, que también algo algo que que, nun, que que muy bonito, ¿no? Ver Hombre. la excursión de ver cómo hay gente de, de todas esas edades que se juntan, sí, sí, sí. que fan ¿no? una, bate, una misma actividad, de, ¿no? Cada uno se o... Claro, claro. Pero claro, no va dirigido a una, sino a, a interconectar. A, a, a, a, a, a, a interconectar. interconectar ¿no? que a gente joven, ahora, crees que saben mucho, ¿sabes? O sea... <ríe> Pero no hay que decir que a Siete no, Mayor... No, no, hay que tener en cuenta... Que a Siete Mayor tengo una unha trayectoria, unha experiencia eh, eh, eh, eh, antes, eh, eh, eh, eh. eu teño agora un pouco a 50 anos, entando nos teño eh? ah, pero, pero claro, cando tiña 20 pesaba de unha maneira, cando tiña 30 de, otra, cando no, de otra, oh, yo, outra cando tiña 40 de vas coñendo outra cousa que a experiencia yo, da vida vai dando, te, temos que aprender da xente mayor. exactamente sí. algús teñen que aprender máis que outros porque, pero algús de vos xa está despreparando o que despois podedes aproveitar é decir eu vexo a moita, moita xente nova, de sí. 50 sí. ou 40 sí. anos que, que dicen, eu cando chegue aí quero ter isto, por tanto vou prepararme para isto, claro, Entonces, claro. quiere decirse que mm, mm, algunhas persoas do, novas, comparadas comigo, pois pues, están pensando que, eh, que eh, o que galla que chegue aí que poida ter máis cousas das que teñen agora os maiores. E entonces eso é unha unha un, un vantaxe. Como mellor dos isto Como me dicen a min a dir, diu eu já estaba preparado que quería facer algo bo. e e, e atopei-me con esto. Claro, claro, claro. Bueno, eh, que temos outro docio telefónico esperando e agardando o noso ah, correspondente. Vamos ah, a, a saudálo. Moi boa tarde, Xulio. Hola, moi boa tarde. Un estar convosco vosco. Eh, Unha forte aperta a todos vos. Eh, Tambén vos pues, dar as grazas a... Parabenizar a asociación e tamén dadas gracias ao Concello polo apoio que dá a todas as actividades que facedes, non? Moitas sí. gracias a ti, Xulio, porque, Julio. porque o, a, a correspondencia dende a Riar Baixase é sempre... Tengo outro sabor. Exactamente, dende con barro é especial, además. Bueno, pois, eh, con barro... Está de, está de moda eh, pero porque vivimos aquí xa se nos foi un poquinho eh, pesado porque eh, no verán casi non podes facer pues, ah, sí. a vida facer a vida que queres ¿no? sí. Sí. bueno Xuro, pero coi esa Era, moto bueno. das unha vuelta por aí xe, igual e a bicicleta vez, que son... tamén le gusta <risa> tamén le gusta a bicicleta son, son dous meses que bueno hai xente pues, que fai a súa vida grazas a esas Dos sí, meses, moito. ¿no? Sí, claro, sí, claro. eh, sí. eh, bueno, tamén de vez en cando es capo alá para para onde é Armando por aquela zona. Ah, e, sí, para no, Caradas, no, é Meira, no, sí, eh, no, uh -huh. Non sei se si, se si te viñaches alá, deixaches a e deixache villa aberta das Seimeiras. Botan auga. Sí, no, no eh, non votan moita, pero algun a botan. Una <ríe> <ríe> no cemento, Porque, non? <ríe> o de Seimeira, a verdade, eu penso que só xe di por esa zona. Eu Eh, coñecía por, bueno, cachoeiras, avanqueiros, fervestas, sí. o cadoiro, sí. pero seis meiras os coitei por aí. Sí, no sí, sí, elí dices as seis meiras. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ustedes coman de Vilagocende, coman de, Vila coma de conxo, eh eh, eh eh sí, de conxo me parece que lles llaman, no, Vila claro. Vilagocende. Vilagocende son 54 metros. Sí. Eh, debe, ser, debe ser a máis alta de, de Galicia, non? Sí. Sí, e despois idea. sigue a de Queixoiro, que, sí, como sí. diciu cura, que bautizou un neno, cauga de i, dice, non é de Jordán, pero é de Queixoiro. Sí. <risa> Va, o bien, río, río, río da Porteliña. <risa> sí, né, o río sí, aquí, sí exactamente. É sí, que lembrei neoxe deso porque fala, non sei en que xornal ah. é da Paixega a Paixega é aí no Salto de Salime sí. non coñece? si, si, si estive lendo eh, que bueno, que era unha zona donde, cando fixeron o Salto pues, construíron unhas residencias para os obreiros eh, e bueno, pouco a pouco foi se abandonando e quedan os restos aí das casas si, si, ali en Grandes de Salime, si sí. Sí, pero que é un sitio moi fermoso, un mirador... Sí, no, un... O, o, o, sí. si, o sitio é sí. espectacular. Se si algún día baixas, hai un pequeno hotel co leva un da Fonsagrada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, pois, pues, só pues, vou a vou aquí cinco minutos sí. con uh -huh. dúas actividades que tiveron lugar aquí pola zona. Uh -huh. eh, en primeiro lugar, que profesionais de 41 países pois todos eles interesados en melhorar as cidades para as persoas, estiveron estes días en Pontevedra debatendo e aprendendo con a cidade galega que tomaron como modelo para seguir avanzando. Non? Uh -huh. Este é o Place Macking Week Europa, que non é un congreso a usos, porque conta tamén con obradoiros, sesións de traballo tamén máis técnicas, pero aberta o conjunto da, da cidadanía facendo uso do espazo público. Non só viñeron arquitectos ou enxeñeiros, tamén hai expertos en medio ambiente, diseñadores, persoas que traballan coa comunidade, activistas, funcionarios, etcétera En, en unha entrevista que lle fixaron ao presidente de Place Macking, Eh, dinle que é o que atopou aquí en Pontevedra para que o Congreso funcionara tamén e ele salienta tres cousas por un lado, di que Pontevedra é coñecida en todo o mundo e eh, a xente quere virvela eh, di tamén que buscan cidades que queiran escoitar e eh, Pontevedra, a pesar de que fixeron o modelo xa que querían facer Que queren seguir avanzando Seguir aprendendo uh -huh. E logo salientou a cidade como escenario Di que os asistentes eh, Converteronse case En, en, en pontevedreses eh, Están enamorados da, da cidade non? Uh -huh. eh, vale. bueno, Falaron Sobre todo De 4 desafíos uh -huh. locais Para Pontevedra do, do futuro uh -huh. Primeiro eh, Estudaron como O atractivo urbano de Pontevedra pode gerar tamén prosperidade económica a través de garantir que as persoas queden aquí aquí a vivir eh, ou regresen a vivir aquí. Uh -huh. Tamén pensaron como pode ser o futuro da ría despois de ENCE eh, ou que se debería facer para evitar unha actividade contaminante, e reverdecer a ría creando oportunidades de emprego. Uh -huh. Outro punto é que uso se lle deben dar ao Convento de Santa Clara. Non sei se sabedes que hai pouco adquiriu o Concello o Convento de Santa Clara, que abriu por primeira vez as portas aos pontevedreses nos seus 750 anos de historia. Son máis de 5.400 metros cuadrados de superficie edificada que se suman os 10.000 metros cuadrados de espacios verdes. Eh? Hai se, en pleno centro, ademais, a a ronda da Praza de Barcelos. Oh. Eh, en, adem, hai un pequeno bosque bosque de especies autóctonas, un uh porto, -huh. un viñedo, uh -huh. eh, o sea, é eh, unha oh, pasada. Un, unha xoia que uh, só puiden ver uh, o que é a igrexa, porque fixeron ali, en, fun, por certo, a ver aquí co Cadabal ali, fixeron uh -huh. de vez en cando alguna actuación ali, pero uh -huh. non, vamos, todavía ainda non se pode visitar nada máis que en determinadas sí. datas, non? Uh -huh. pues, en cuarto lugar, tamén como recuperar a memoria mariñeira do Peirau das Corbaceiras Ajá, o peirao, o, As Corbaceiras era o antigo porto de Pontevedra que ten tamén unha superficie de 569.800 metros cuadrados Joder. e agora mesmo se non ten otorgada ninguna concesión hai alguna autorización temporal para o gremio de mareantes, aí está o clube de piragüismo, servizos uh -huh. de pasaxe, etcétera Bueno, pois esta primeira edición da Place Macking Week Europa foi en Ásterdán no 2017, uh -huh. e tamén se realizou en Estocolmo e eh, en Valencia. A uh -huh. pois. uh -huh. Este ano fixose por primeira vez en Galicia, organizou no concello e houve máis de 400 expertos, expertas en, en mobilidade, para compartir experiencias e, e maneiras de traballar entre as distintas cidades participantes. Uh -huh. E, por certo, tamén lugo acudiu eh, aquí, tivo representación ao Place Máquiz, porque veu o teniente de alcalde Rubén Arroxo, En que veo falar, sobre todo, das actuacións que tiberon lugar en Lugo na peonalización das zonas de a Mosqueira e de, de Recatelo. Uh -huh. e, como eu decía, a parte dos técnicos realizaronse outro tipo de actividades nos espazos públicos. Uh -huh. Non sei se ouistes falar do colectivo Cestola na Cachola. Uh -huh. O xa, é Cesto na Cabeza. Sí, ser, sí, no? sí, sí, sí. Bueno, son, en, son unos artistas que fan murais polas, polas rúas. Sí. Eh, aquí en Pontevedra, pues, Miguel Peralta, un deles, finalizou... Eh, Eh, unha intervención que realizou unha medianeira do cruce da Rúa de Santo Antoniño con, con Altamira, que lembra as mulleres do mar que levan as cestas de peixe na, na cabeça. ¿no? Sí, sí, sí. sí. esta, esta actuación artística foi unha colaboración que financiou a Deputación da Coruña e Mailo Concello de Carvalho, co propósito de mostrar A, a forza de cambio que teñen estes burais no entorno urbano. urbano. urbano. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. outro congreso, outro foro que tivo lugar aquí, que ten, tivo, ten nome de Champú, <ríe> tivo, lugar, tivo lugar na Illa da Toxa, pero o foro é o foro de la Toxa, non? Vaya. Eh, mm. tivo lugar aquí eh, estes días remataba hoxe, creo, pero ia vir o presidente de goberno, pero creo que por motivos do COVID, creo que ah, non Si, sí, por, por sí, a semana pasada tiña que ser sí. aquí en Barcelona, tampouco poido estar. non no, no poido vir. Pero, bueno, sabe, es que detrás desse de foro pois pues, está O hai empresas como, bueno, en primeiro lugar o conselleiro delegado de Otusa, mm. empresas como o Corte Inglés, Inditex, Gadisa, Banca. Sí, sí, sí, sí. bueno, o certo é que todos os anos hai ali unha concentración protestando polo uso de turpado do topónimo pero predícame cura, predícame frade <ríe> como sabes ti eh? sí. bueno, eu, porque o foro, hoxe ven un, un resume feito polo xornalista do diario de Pontevedra Rodrigo Cota sí. porque, que, que Felipe González e Rajoy sí. coincidiron coincidiron aquí e os dois coincidiron tamén en decir que non hai que acabar co ricos, senón cos pobres. Es <risa> decir, es decir que os pobres se pagan ricos. É. Pero di o xornalista, home, gobernastes en España entre os 220 anos eh, e agora é cando hai máis multimillonarios. Sí. E eh, cada céntimo que gañan eles pagamos los demais que nunca saímos de pobres, é. É, é. É, entón, bueno, eh días demais que, bueno, que a fórmula máxica para a igualdade Y, eh, segundo eles é que todos xamos ricos, o que non dín é como porque non, claro. non non teñen a menor idea si, entón, non nos conta eh, a fórmula si, si. Claro, remata dicindo Rodrigo Cota que pa, para iso era mellor que nos chamaran a vostedes e a min que saímos moito máis baratos que nos, nos conformamos cun bocadillo de salchichón é unha caña porque estos señores venen acompañados do seu guarda costas eh, venen hotel venen tal total a decir o que din, máis... Sí. Esa, esa solución podíamos la dar nós tamén, non? Bueno, menos, exactamente, si. Si, é o que quería pois lembrar agora que a pesar desta xente, pois que non ten a menor sensibilidade por pola nosa cultura, porque a toponimia forma parte da cultura do país, porque animar a xente a que entre na páxina web de Galicia nomeada, mm. Galicia nomeada, aí detrás hai un montón de xente que leva anos eh, recollendo miles e miles de, de topónimos, en microtopónimos que se están perdendo. Eu mesmo agora a miña aldea non me lembro de, da, de dos nomes da, das das leiras porque deixaron moitas de de traballarse eh, e tamén pola concentración parcelaria e tal. É todo está recollido nessa página Galicia nomeada. Eh, entón animar a xente a que entre e a, a velo eh, e ademais eh, tamén se pode colaborar con eh, co, bueno, cada un coa, eh, buscando engadindo a toponimia que eh, da súa da súa zona, non? Pero mm -hmm. claro, sí, sí, sí. <risas> Moi ben, pois pues unha unha boa aportación que ademais, eh, bueno, eh, que se poñan tamén en eh... Na páxina tua, non? En pase, sí, eh, en xulipedia. <risos> sí, bueno, pero eh, referíame máis ben o tema da toponímia, non? Da toponímia, no? sí, sí. sí. Muy eh, ben. Incluso unha campaña informativa para concienciar a cidadanía da riqueza cultural que se agocha detrás desa de microtoponímia galega sí. e o risco que ten de perderse e involucrar uh -huh. a xente na súa salvagarda, houve reunións en distintos concellos uh -huh. e tal. Uh -huh. eh, bueno, bueno, non agora mesmo que tive de moda o de eh, Texogueiras, non de, sí, de, de, sí, do Texogueira, sí. do, do, do Texugo, un sitio sí, donde sí. hai moitos moitos texugos, non? Si. Sí. Bueno, también, eh, nada, quería también eh, que, que vos escuiteis antes, un, darme una aperta a Alfonso Rico, ¿no? Sí, sí, sí. En sí. este momento estamos todos un poquino con él. Eh, nada más, por rematar, hay un momento que me llegó ainda un, un vídeo, creo que de estos de TikTok, de en ¿sí? sí. una conferencia que dio en algún sitio. Uh -huh. eh, bueno, dije eh, que que a pesar da, da perda dos valores morais da sociedade, sí. dos danos irreparables que se están facendo a natureza, da, uh -huh. da corrupción, uh -huh. eh, en xeral da crise dun modelo de vida, pois remata a Serrat dicindo que, que os músicos non deixen de facer soar os instrumentos e que os poetas non deixen de erguer a voz. Eh... Eh, na, rematar, pois, desechando que se cumpla isto que, que pide Serrat. ¿no? Moi ben, sí, moi ben, ben. Con, coincidimos contigo, Hombre, claro que sí. sí. Muchísimas gracias, Julio. At, a vos, a, a vos. semana. A una aperta. No, aperta Julio. Julio. Algo más de música también para despedir a Julio.